Kapitán Elanius! Zvedl hlavu. Byl to kapitán u Cholub z denní hlídky a s ním několik jeho mužů. Prosím? Půjdete s námi. Odevzdejte mi svůj meč. Cože? Předpokládám, že jste mě rozuměl, kapitáne. Podívej se líp u Cholube. To jsem já, jsem Elanius. Zbláznil ses. Nezbláznil. Mám tady muže se samostřílit a skutečné muže. Blázen budeš ty, jestli se budeš bránit zatčení. Ale tak já jsem zatčen, jenom když s námi nepůjdeš dobrovolně. Patrice byl v oválné kanceláři a díval se z okna. Mnohozvoná kakofonie ohlašující pátou hodinu se blížila ke konci. Elánius zasalutoval. Patricej vypadal ze zedu jako masožravý plamenák. Ach, to je Elánius, řekl veterinary, aniž se otočil. Pojďte sem, ano, a řekněte mi, co vidíte. Elánius nenáviděl hádanky, nicméně teď se k Patriciovi připojil. Z oken oválné kanceláře byl výhled na polovinu města, i když z větší části zahrnoval pohled na střechy domů a městské věže. Elániova představivost zaplnila město muži svírajícími ručnice. Patrici by byl snadným cílem. Co vidíte, kapitáne? Město Ank Morpork, pane? Odpověděl Elánius a snažil se tvářit co nejlhostejněji. A vyvolává ve vás ten pohled nějaké představy, kapitáne? Elánius se poškrabal za uchem. Jestli má hrát hry, bude hrát hry. Víte, pane, když jsem byl ještě malý, měli jsme krávu a ta jednoho dne onemocněla a už tenkrát bylo mou povinností čistit chlív a... Mně to připomíná hodiny. Velká kolečka, malá kolečka a všechna se tiše pohybují. Malá kolečka se točí rychleji Velká otáčí pomaleji, každé jinou rychlostí rozumíte, ale celý stroj funguje. A to je to nejdůležitější. Stroj funguje. Protože když se stroj porouchá... Najednou se otočil, vrátil se svou zvláštní chůzí dravce ke stolu a sedl si. Někdy stačí, aby se do soukolí dostalo zrnko prachu a narušilo jeho běh. Jediné zrnko. Veterinář zvedl hlavu a vrhl na a neveselý půsměv. To by se mi nelíbilo. Myslím, že jsem vás žádal, abyste... Zapomněl na jisté události, které se odehrály v posledních dnech, kapitáne. Pane, přesto se zdá, že se hlídka zapletla do koleček. Pane, tak co s vámi udělám? To nevím, pane. Elánius upřel pohled na stěnu. Přál si, aby s ním v téhle chvíli byl Karotka. Ten mládenec je možná jednoduchý, ale byl tak jednoduchý, že občas viděl věci, kterých si složitější mysl nevšimla. A přicházel s jednoduchými nápady, které lidem uvízly v hlavě. Tak například slovo policista. Jednoho dne, když spolu kráčeli ulicí malých bohů, řekl Karotka Elániovi, Víte, z čeho vzniklo slovo policista, pane? Elánius to nevěděl. Polis je starý název pro město, vysvětloval Karotka. To je vlastně význam slova policista. Muž města. To ví málo kdo. Z téhož základu ovšem pochází i v cizině používané slovo polite slušný. To spojení označuje někoho, kdo žije ve městě a chová se tak, jak by měl muž města. Karotka často přicházel s takovými věcmi, jako třeba chocholatý. Elánius se myslel, že je to nesmyslný název policisty vymyšlený v Argotu. Ale Karotka mu vysvětlil, že kdysi dávno nosili členové hlídky místo uniformy na helmicích barevné chocholy, aby je každý poznal. Karotka ve svém volném čase četl knihy. Nečetl příliš dobře. Kdyby náhodou přišel o ukazovák, dostal by se do vážných potíží, ale za to četl pravidelně. A když měl volno, toulal se po Ankmorporku. Kapitáne Kapitán Elánie, pane, nemáte ani tu nejmenší představu o jemné struktuře chodu města. Řeknu vám to ještě jednou. Celá ta záležitost vrahy, trpaslíky a tím klaunem, musíte se do toho okamžitě přestat plést. Ne, pane, to nemohu. Dejte mi svůj odznak. Elánius sklopil pohled ke svému odznaku. Nikdy o něm zvláštně přemýšlel. Bylo to něco, co měl vždycky. Nic moc to neznamenalo v žádném směru. Prostě ho nosil od nepaměti. Můj odznak? A váš meč? Pomalu, prsty, kterému najednou připadaly neohrabané jako banány, a to ještě ke všemu cizí banány, si Elánius rozepjal opasek. A váš odznak? <kohem> odznak ne. A proč ne? Protože je to můj odznak. Stejně odcházíte z funkce, když se budete ženit. To je pravda. Jejich pohledy se setkaly. Co pro vás ten odznak znamená? Elánius se díval na Patricie. Nenacházel ta správná slova. Vždycky byl mužem s odznakem. Nebyl si jistý, jestli vůbec může být jedním bez druhého. Nakonec Lord Vetinary řekl, e, dobrá, myslím, že máte svatbu zítra v poledne. Můžete si tedy svůj odznak ponechat a odejít se ctí. Ale váš meč si nechám. Zanedlouho dorazí dení hlídka, aby odzbrojila vaše muže. Činnost noční hlídky dočasně pozastavuji kapitáne Elánie. Časem možná jmenuji nového velitele podle vlastního uvážení. Dení hlídka? To je spolek! Prosím? Dobrá pane, jediná nepředloženost a ten odznak je můj. Nezapomeňte. Potroublo otevřel oči. — Seš naživu, řekl naváška. Trpaslík si omámeně stáhl přilbu. V jejím okraji byla hluboká promáčklina a hlava ho pekelně bolela. — Vypadá to jako povrchová oděrka, zabručil troll. — Cože? — A A co ty? zeptal se v zápětí. Na tralovi bylo něco divného. Zatím pořád ještě nevěděl, co to je, ale i když pominul ty díry v naváškově pancíři, bylo to každopádně něco velmi nezvyklého. Eh, myslím, že to brnění mi hodně pomohlo. Odtáhl si hrudní plát a spod jeho dolního okraje vypadlo pět kulatých kousků z poštělého kovu. Kdyby se v něm nespomalili, mohli mě vážně odřít Co je to s tebou? Jak tože mluvíš takhle? Jakže mluvím? Nerozumím ti Kam se podělá ta tvoje řeč, já velký problém udělat? Bez urážky Obávám se, že ti nerozumím Potroublo se otřásil a párkrát dupl nohama, aby se zahřál. Ne, vypadněme odsud. Došli ke dveřím a zjistili, že jsou pevně zavřené. Dokážeš je vyrazit? Ne, kdyby tohle místo nebylo trolovzdorné, bylo by dávno prázdné. Je mi líto. Na váško? Co pak? Cítíš se dobře? Já jen, že se ti kouří z hlavy. No, víš, cítím se tak trochu. Eh... Naváška zamrkal. Ozval se cinkot praskajícího ledu. V jeho hlavě se odehrávaly podivné věci. Myšlenky, které se mu obvykle hlavou pohybovaly pomalu a líně, se najednou probraly k plnému a jiskřícímu životu. A zdálo se, že jich neustále přibývá. – Můj bože, prohlásil jen tak všeobecně. Ta poznámka byla tak netrolí, že si toho všiml i potroublo, kterému už začínala tuhnout většina končetin. – Věřil bys, že skutečně myslím a uvažuju? To je ale zajímavé. – Co ti myslíš? Navážka se poškrabal na hlavě a na zem dopadly další úlomky ledu. No jasně, supravodivost. Cože? Chápeš? Mozek z nečistého křemíku. Problém rozptylu tepla. Denní teplota příliš vysoká, operační paměť se snižuje, teplota se zvyšuje, činnost mozku se zastavuje docela, trolové se mění na a se trvávají v tom stavu až do večerních hodin, ochladí se, mozek začíná znovu fungovat a myslím, že už brzo umrzeno. Navážka se rozhlédl halou. E, tam na nahoře jsou malé zasklené světlíky. Ty jsou příliš vysoko, i kdybych na, na Vypravil za sebe potroubl jak tajícími zuby a ještě víc se schoulil. No ano, ale můj plán spočívá v tom, že bych některým z nich něco prlhodil a tak přivolal povod. Probral jsem zatím 23 plánů, ale tenhle má naději na úspěch 97 ku jedné. Já tady nevidím nic, čím bychom tam mohli prhodit. Pr Já ano, řekl navážka a zvedl ho oběma rukama. Neměj strach, dokážu spočítat tvoji trajektorii s neuvěřitelnou přesností. A pak už stačí, když se seženeš kapitána Elánia, Karotku nebo někoho jiného. Kabě protestující potroublo obsal oblouk mrazivým vzduchem a spolu s většinou skla zmizel světlíkem. Navážka si zase sedl. Když jste se nad tím tak zamysleli, byl život velmi jednoduchý. A on se teď opravdu zamyslet dokázal. Byl si z 75% jistý, že vychladne ještě o dalších sedm stupňů. Pan Kolík a Cepicnu, dodavatel, obchodní dobrodruh a nepřekonatelný podnikatel dlouho řešil otázku, zda vstoupit do obchodu s etnickými potravinami. Jenže to byl přirozený postup v kariéře. Starý obchod z párky v rohlíku poslední dobou vůbec nešel a přitom, kam se člověk podíval, byli všichni ti trolové a trpaslíci s kapsami nebo kde své peníze nosí, plnými peněz. Peníze v majetku jiných lidí to bylo podle kolíka a cepicnu něco proti přirozenosti světa. Trpaslíky bylo možno uspokojit docela snadno. se našpejly, to byla věc poměrně jednoduchá, i když to znamenalo zvýšit kvalitu kolíkem obvykle dodávaného zboží. Na druhé straně tralové, když to člověk domyslel bez urážky, nebyly nic jiného, tedy v podstatě, že ano, než chodící balvany. Získal nějaké informace o trolí potravě od chryzoprasa, což byl také trol, ale to už se na něm skoro nepoznalo. Pohyboval se mezi lidmi tak dlouho, že teď nosil obleky a jak sám říkal, naučil se hromadu civilizovaných věcí, jako třeba vydírání, půjčování peněz na 300% měsíční úrok a takový věcečky. Chryzopras se možná narodil v jeskyni si v horách vysoko nad spodní hranicí sněhu, ale stačilo mu prvních pět minut v Ank morporku aby tam dokonale zapadl. Kolik na chryzoprase rád myslel jako na přítele. Jako na nepřítele na něj bylo lepší nemyslet. Ať se Picno si vybral právě dnešní den k tomu, aby podnikl pokus v nové oblasti stravování. Postrkoval svůj vozík s horkým zbožím ulicem i uličkami města a vyvolával. Klubářský, horky párkí, masové pirohy. pojďte si na ně, dokud jsou horky. To bylo jen zahřívací kolo. Šance na to, že by si někdo z lidí u kolíka koupil něco k jídlu, byla velmi malá. Možná ještě tak, kdyby byl někdo uvězněný 14 dnů v domě, vyhládl k smrti a vy jste mu poda dveře vsunuli některou z kolíkových pochoutek rozšlápnutou na plocho. Spiklenecky se rozhlédl kolem, v docích vždycky pracovali nějací trolové a stáhl pokrývku z dalšího plata. Takže co to tady má? Aha, ano. – Dolomické slepence, pojďte si na ty chřupavé dolomické slepence, manganové pecky, pojďte si na ně, dokud jsou e, e, e, peckovaté. Okamžik zaváhal a pak znovu zatroubil do útoku. – Pemza, pemzá, vápený tu vzátolár, žhávý vápenec objevilo se několik trolů, kteří ho se zájmem pozorovali. Vy, pany, vy vypadáte, jak když máte. Hlad! Začal ať a se širokým úsměvem se obrátil k nejmenšímu trolovi. A proč neskusíte naší břídlici v rohlíku? něm, proč neokusíte naší skvělou aluviální pochoutku? Kolík ASP měl mnoho špatných vlastností, ale tvarismus k ním nepatřil. Miloval každého, kdo měl peníze, bez ohledu na tvar a barvu ruky, která mu je podávala. Kolík a cepicnu totiž věřil ve svět, kde mohli všechny myslící bytosti kráčet hrdě vzpřímené, svobodně dýchat, užívat si života, svobody a štěstí a kráčet k jasným zítřkům. Když se je podařilo přesvědčit, aby si na tu cestu koupili i něco z kolíkova tácu horkých pochoutek, tím lépe. Troll s podezřením proskoumal plato a zvedl vrše k rohlíku. Jor, ur, juk, vždyť ono je samá skamedělina, Juk, Cože? Ta břidle, ona ovětrala. Je překrásné a čerstvé, no přísně taková, jakou ti těžila žila maminka. Jo, a tady ta žula, ona prorostný křemenem, prohlásil další trol, který se tečel nad kolíkem jako menší hora. Křemen nezdravý, ucpává ceva, křemen. Udeřil kamenem zpět na plato. Pak se trolové otočili a odcházeli. Cestou se občas zastavovali, otáčeli a vrhali na kolíka podezřívavé pohledy. Uvětrele? Okurele? Jak může být? Okurele! Vždyť je to kamení! Pak ale pokrčil rameny. No, dobrá. Známkou dobrého obchodníka je také to, že ví, kdy výhodně zmenšit vlastní ztráty. Přiklopil platovíkem a odklopil další. Důlní strava, prává důlní strava, krýsí, krýsí na špejli, krýsí v rohlíku, půjďte si na ně, dokud jsou mrtvé, půjďte si. Kde si nad ním se ozval zvuk tříštěného skla a nakolíku v vozík dopadl po hlavě strážník potroublo. No, no, No proč ten spěch? Je tady dost pro všechný. Nezaváhal kolík ani vteřinu. Vytáhněte mě, Ozval se potroubl dušeným hlasem. Nebo mi podejte kečup. Kolík uchopil trpaslíka za nohy. Boty byly pokryté ledem. No, tu jste právě přitáhl hor. Kde bych našel člověka, který má klíče od toho skladiště? Jestli vám chutnela naše krysé, proč byste neskusil i náš výběr? V potroublově ruce se jako kouzlem objevila jeho dvoubřitá sekera. Usetnutí nohy v kalenou. Hlídáte Gerharta fusekláře z těch uřizníků? E, to je ono. A teď prosím, dejte tu sekeru pryč. Potroublo vyrazil tak rychle, že jeho ledem pokryté boty mu chvilku prokluzovaly na místě kolik ať se Picnu soustředěně zíral na zbytky svého vozíku. rty se mu tiše pohybovaly, jak v duchu počítal. No počkat! Dlužíte mi! No hej! Halu! Dlužíte mi za tří klísí! Když Lord Vetinary pozoroval dveře, které se zavíraly za kapitánem Elániem, cítil, že se poněkud stydí. Nebylo mu jasné, proč. Samozřejmě byl k tomu muži velmi tvrdý, ale byl to jediný způsob. Vytáhl klíč ze skřínky vedle svého stolu a přešel ke stěně. Prsty se dotkl malé nepravidelnosti k fomítce, která byla zdánlivě stejná jako desítky dalších takových nerovností na stěně. Tahle nerovnost však způsobila, že se část stěny odsunula stranou na dobře namazaných kolejničkách. Všechny průchody a tunely ve stěnách paláce a jeho podzemí neznal nikdo. Říkalo se, že některé se táhnou daleko za palácové pozemky. A prakticky pod každým domem ve městě byly rozsáhlé sklepy. Člověk vyzbrojený krumpáčem a dobrým orientačním smyslem se mohl dostat podzemím prakticky kamkoliv a často stačilo jen probourat starou příčku. Sešel po několika schodištích a dlouhou chodbou k malým vrátkům, která odemkl. I ta byla dokonale namazaná a otevřela se naprosto nehlučně. Nebyla to tak docela podzemní vězeňská kopka. Místnost za kovovými dvířky byla celkem vzdušná a dobře osvětlená několika velkými, ale velmi vysoko posazenými okny. Byla cítit dřevěnými hoblinami a klihem. O pozor! Patricej se rychle překrčil. Nad hlavou mu zaklepalo a zabzučilo něco, co se podobalo netopíru, trhavým pohybem to zakroužilo místností a pak se rozpadlo na několik malých součástí, z zniž některé se ještě chvilku pohybovaly. Ach, je, je! Takže zpět k rýsevacímu prknu. Dobré odpoledne, vaše lordstvo! Dobré odpoledne, Leonarde! Co to bylo? <laughs> Já tomu říkám létající stroj s mávacími křídly, odpověděl mu Leonard Kvěrem a pomalu slezl ze žebříku, odkud vypouštěl svůj model. Je to poháněno gutaperčovými pásky, které se silně skroutí. Zatím to ale nefunguje právě nejlépe. Leonardo skvirmu nebyl tak starý, jak si o něm mnoho lidí myslelo. Byl to ten typ člověka, který začne vypadat úcty hodně ve třiceti a ještě v devadesáti vypadá úplně stejně. Nebyl také úplně holohlavý. Jeho hlava mu prostě a jednoduše prorostla vlasy a čněla z nich jako mohutná skála z hustého pralesa. Vesmírem neustále pralétají částice inspirace. Jejich osud, který je jim samotným ovšem zcela lhostejný, je ideální, když najdou ve správný čas správnou mysl. Zasáhnou ten správný neuron, nastane řetězová reakce a v zápěti už někdo zírá do objektivu televizní kamery a v duchu horečně tě přemýšlí, jak ho vlastně napadlo začít vyrábět ten balený porcovaný chleba. Leonard da měl s inspiracemi své zkušenosti. Jeden z jeho prvních objevů byla uzemněná kovová čepička na spaní, kterou nosil v naději, že ty zatracené věci konečně přestanou zanechávat doběla rozpálené stopy v jeho vědomí. Fungovalo to jen zřídka. Poznal hanbu člověka, který se ráno probudí a zjistí, že má ložní prádlo pokryto celonočními náčetky neznámých dobývacích strojů a revolučními návrhy na strojky kloupání jablek. Dakvirmové byli docela bohatí a mladý Leonard navštěvoval mnoho škol, kde navzdory svému zvyku vyhlížet z okna a kreslici do náčetníku ptáky v letu pochytil slušnou směs vědomostí. Leonard byl jedním z těch nešťastných jednotlivců, jejichž osudem je být okouzlen světem, jeho chutí, tvarem, jeho pohybem. Jako svět jeho, tak on zase fascinoval Lorda Vetinaryho a proto byl stále ještě naživu. Některé věci jsou tak dokonalými zástupci svého druhu, že se jen velmi těžce ničí. Jediný tvor svého druhu je vždycky výjimečný. Leonard byl vzorový vězeň. Dejte mu dostatek dřeva, drátu, barvy a především papíru a tužek a máte po starosti. Nehne se z místa. Patrici odsunul stranou hromádku výkresů a sedl si. Tohle je pěkné. Co je to? To jsou mé náčrtky, odpověděl Leonard. Tenhle je opravdu dobrý, ten s chlapečkem, kterému uvázel drak na stromě. Díky, může vám uvařit trochu čaje? Poslední dobou vidím nějak velmi málo lidí, většinou z toho jen muže, který maže dveře. Přišel jsem, abych... Patrici se zarazil a poklepal prstem na jeden z náčrtků. K tomuhle výkresu je přilepený nějaký žlutý papír, řekl podezřením. Zatáhl za malý obdélník žlutého papíru, ten s tišem laskavým zvukem povolil, odlepil se od náčrtu a přilepil se Patriciovi na prsty. Na papírku napsána podivným Leonardovým rukopisem stála slova Eugnuf Elhot, Arts Sky. Měmopazen. Hoho, na tohle jsem zvláště pišný. Říkám tomu šikovný poznámkový papírek s lepidlem, které povolí, když ho potřebuješ odstradit. Patrice si s papírkem chvíli hrál. E, z čeho je uděláno to lepidlo? s slimáci! Patrice si osvobodil prsty jedné ruky. Papír se mu přilepil na tu druhou. Vy jste za mnou přišel kvůli tomu? Ne, přišel jsem si s tebou promluvit o ručnici. Ach je, to je mi moc líto. Obávám se, že zmizela. No mi bohové, ale mám dojem, že jste mi říkal, že je o ní dobře postaráno. Dal jsem ji vrahům, aby je zničili. Konec konců víš, jak jsou pišní na uměleckou hodnotu své osobní práce. Představa, že by někdo vládl takovou mocí, by je měla ztěsit. Jenže ti pytomí idioti ji nezničili. Mysleli, že stačí, když ji zamknou. A teď oni přišli. Oni ji nezničili? Jak se zdá, tak ne, ti zatracení pitomci. Ale vy také ne. Tak by mě zajímalo, proč? Já? A víš, že nevím? Nikdy jsem je neměl vyrobit. Byla to jen praktická aplikace přírodních zákonů. Balistika, víte? Jednoduchá aerodynamika, chemie, slušná metalurgie, i když to vím jen já. A zvláště jsem pyšný nad to drážkování. Tomu jsem se musel vyrobit velmi složitý nástroj, veřel byste. Mléko? Cukr? Ne, díky. Předpokládám, že ji lidé hledají, že? Vrahové jistě. Ale ti ji nenajdou. Nemyslí tím správným způsobem. Patrice jí zvedl štůsek náčrtků lidské kostry. Byly výjimečně dobré. Ach božíčku, proto to spoléhám na hlídku. To znamená na toho kapitána Elania, o kterém jste mluvil? Lord Vetinary miloval tyhle příležitostné rozhovory s Leonardem. Ten muž vždycky mluvil o městě jako o nějakém jiném světě. Ano. Doufám, že jste mu patřičně zdůraznil důležitost jeho úkolu. Svým způsobem Ano. Vydal jsem mu absolutní zákaz se tou věcí zabývat. Dvakrát. Leonard přikývl. Aha, já myslím, že chápu, doufám, že to zabere. Myslím, že se mi měl rozebrat, ale víte, by byla to věc, jejíž součásti k sobě tak nějak patřili. Měl jsem při její výrobě takový podivný pocit, že skládám jen znovu něco, co už existovalo dávno předtím. Občas přemýšlím o tom, kde se ve mně ten nápad vzal. A pak mi přišlo, připadalo mi to jako, jako svatokrádež rozebrat ji. Jako kdybych měl rozebrat člověka. Sušenku, někdy je nezbytné rozebrat i člověka. To samozřejmě záleží na úhlu pohledu. Zmínilste jste se o svatokrádeži. To obvykle zahrnuje také nějakého boha, ne? Já jsem skutečně použil ten výraz? Nedokážu si představit, že by existoval nějaký bůh ručnic? To je skutečně velmi obtížná představa. Patrice ji si nejistě poposadl, sáhl za sebe a vytáhl jakýsi předmět. Co je to? Ale právě před chvilkou mě napadlo, kam se to podělo. To je model stroje, který se zavrtá vzůru do vzduchu a poletí. Lord veterinary prstem roztočil plochý šroub na horní straně modelu. Funkovalo by to? Ale jistě! Kdybyste našel jednoho člověka se silou deseti mužů, který by dokázal otáčet tady tou klikou asi tak deseti za minutu. Patricej se uvolnil způsobem, který by mezi lidmi skoro nepřilákal pozornost k předchozímu okamžiku napětí. Takže teď se městem pohybuje muž s Jednou už je použil úspěšně. A druhý pokus se mu nepodařil jen díky okolnostem. Mohl ručnici vymyslet ještě někdo jiný? Ne, já jsem genius, řekl to bez vychloubání. Bylo to konstatování skutečnosti. Chápu, ale když už byla ručnice jednou vymyšlena Leonarde? kolik génia je potřeba k tomu, aby podle ní někdo vyrobil další. Vývrt hlavně vyžaduje velkou přesnost a mechanismus úderníku, který posouvá tu věcičku s kulkami, musí být dokonale vyladený. Aha, a taky konec hlavně musí být... Leonard si všiml Patriciova výrazu, umlkl a pokrčil rameny. Musel by to být inteligentní člověk, Tohle město je plné inteligentních lidí a trpaslíků. Chytří lidé a šikovní trpaslíci, kteří si hrají s věcmi. Je mi to opravdu strašně líto. Naštěstí oni nikdy skutečně nemyslí. Jistě! Dělají takové věci, jako že otevřou rybí restauraci ušťastného trojlístku s dodávkou přes ulici. A víš kde? V Mačůvkové strouze, tam, kde dřív stával ten starý chrám. A víš kdy? V noci zimního slonovratu. A to se to letos ještě sešlo tak, že tu noc byl úplně. No, tak to jsou celý lidé, já to vždycky říkal. Nikdy jsem vlastně nezjistil, co se stalo panu Hongovi. Chudák. A pak tady máme mágy. Ti by taky občas měli používat mozek. Nikdy je nenapadne alespoň chvilku myslet, než zachytí vlákno z materie reality. Kde pak? než se spamatuješ, už za ně škubou oběma rukama. No strašné! A alchymisté, ti si myslí, že jejich občanské povinnosti spočívají v právu míchat různé věci a čekat, co z toho bude. O ty výbuchy občas slyším i tady. A pak se samozřejmě ještě objeví někdo jako ty. Mě to opravdu nesmírně mrzí. Lord veterinary obracel v rukou model létajícího stroje. Ty sníš o létání. A samozřejmě, teprve pak budou lidé opravdu svobodní. Vzduch nezná hranic. Už nebudou války, protože vzduch je nekonečný. Jak bychom byli šťastní, kdybychom dokázali létat? Veterinary znovu obrátil model v prstech. Ano, skoro bych tomu věřil. Zkoušel jsem hodinový stroj, víte? Prosím, myslel jsem na něco jiného. Hodinový stroj, který by poháněl mu stroj. Ale nefunguje to. Oh, síla péra je omezená a nezáleží na tom, jak je natažené. Ano, já vím. A člověk doufá, že když natáhne to pero, když ho stačí jedním směrem, že se veškerá jeho energie uvolní směrem opačným. A občas musíš pero natáhnout úplně do krajnosti a modlit se, aby neprasklo. Jeho výraz se najednou změnil. Och, bohové, prosím... On neudeřil do zdi. Možná jsem tentokrát zašel příliš daleko. Navážka seděl a unikala z něj pára. Cítil hlad, ne po potravě, ale po věcech, o kterých by mohl přemýšlet. S klesající teplotou stoupala výkonost jeho mozku. Potřeboval ho nějak zaměstnat. Spočítal cihly ve stěnách, nejdříve na dvojice, pak na desítky a nakonec ještě po šestnácti. Čísla se v jeho mysli formovala s udivující snadností a poslušně pochodovala jeho mozkem. Objevil odčítání a násobení. Stvořil algebru a poskytl mu na minutku dvě velmi vítané rozptýlení. Pak cítil, jak mlha čísel mizí a když zvedl hlavu, spatřil vzdálené, jiskřící hory teorie relativity. Trolové se vyvinuli vysoko v horách, v místech skalnatých a především chladených. Jejich křemičité mozky byly zvyklé pracovat při nízkých teplotách. Jenže dole, na suchých rovinách, vyšší teploty chod jejich mozků zpomalovaly a dělali z nich hlupáky. Nebyla pravda, že do města přicházeli jen hloupí trolové. Naopak, trolové, kteří se rozhodli vydat se do města, bývali většinou ti chytří, ale velmi rychle zhloupli. Navážka byl považován za hloupého i mezi městskými troly, ale to bylo jednoduše jen tím, že jeho mozek byl naladěn na teploty, jaké se v Ankh Morporku nevyskytovaly ani v nejkrutějších zimách. Teď se teplota jeho mozku blížila optimální operační teplotě. Na neštěstí se tahle teplota také blížila optimálnímu bodu, při kterém trolové umírali pod chlazením. Část jeho mozku tuto myšlenku rozebrala. Byla tady velká pravděpodobnost, že bude zachráněn. To znamená, že bude muset skladiště opustit. To znamená, že bude zase hloupý takže by měl vytěžit ze svého momentálního stavu co nejvíc. Vrátil se do světa čísel tak složitých, že už ztrácela jakýkoliv význam a současně pokračoval i v mrznutí k smrti. Kolík dorazil k cechu řezníků jen chviličku po potroublovi? Velká, rodina natřená vrata byla otevřená do kořán, pravděpodobně kopancem, a uprostřed vchodu seděl na zemi malý řezník a utíral si nos. Kam šel? Dám, V hlavním cechovním sále se zatím cechmistr Fuseklář potácel v kruzík sem a tam. To proto, že měl na hrudi potroublovy boty. Potroublo mu stál nohama na hrudi, Jednou rukou mu vysel na vestě pod krkem a druhou mával vyděšenému řezníkovi před obličejem sekerou. Dáte mi ho okamžitě, nebo vás přinutím sníst váš vlastní nos? Všude kolem pobíhali studenti řezníci, kteří se snažili držet z cesty sekeře. H ale? Nehadjte se se mnou, pamatujte, že jsem důstojník hlídky. Ale vy? Tady máte poslední šanci člověče, okamžitě mi vydejte. Fuseklár zavřel oči. Ale nejdřív mi řekněte, co to vlastně chcete. Zástup napětě čekal. Ach, ha, ha, já jsem to neřekl? No, ne. Jsem si skoro jistý, že ano, abyste gegel. No, to tedy ne. Ach, no, no dobrá. Když už to tady musíte vědět, tak je to klíč ke skladešti s Potroublo se skočil. A proč? Vsekera se znovu vznesla řezníkovi do výše obličeje. Jen tak jsem se ptal? Protože tam ovnitř jeden z mužů hlídky a mrzne tam k smrti. Nech se jim nakonec podařilo otevřít hlavní bránu, schromáždil se kolem početný dav. Na kamenné dlažbě zazvonili kusy ledu a z budovy vyletěl závan superchladného vzduchu. Podlahu i půlky mrtvých zvířat na jejich zpátečním cestě časem pokrývala jinovatka. Pokrývala i ten kus kamene uprostřed podlahy, který měl zhruba tvar trola na Vynesli ho na slunce. No, měli by mu takhle blíkat v oči? Zeptal se kolik a cepicnu. Slyšíš mě? Namáško! Navážka zamrkal. V teple dnes z něj začal led pomalu opadávat. Cítil, jak se sledem rozpadá i ten fantastický vesmír čísel. Stoupající teplota měla na jeho inteligenci stejný účinek, jako kdyby se plamenomet pokoušel pomazlit se sněhovou vločkou. Řekni něco! v mozek postupně zaplavilo teplo a běže intelektu se zbortily. Hej, podívejte se na tohle, zvolal jeden ze studentů. Vnitřní stěny skladiště byly pokryty čísly. Věnovatce tam byly vyškrábány rovnice složité jako nervová soustava. V některých místech výpočtu matematik přestal používat čísla a nahradil je písmeny, ale pak už mu nestačila ani písmena. Závorky podobné klecím tam obklopovaly výrazy, které byly proběžnou matematiku tímtéž co města pro mapu. Když se výpočet blížil k cíli, byly všechny ty výrazy mnohem jednodušší a přesto obsahovaly ve svých plynoucích řádcích strohou ale nádhernou všeobsažnost. Potroublo na ně upíral oči. Věděl, že by něco takového nedokázal pochopit ani za sto let. Jinovatka v teplejším vzduchu rychle mizela. Rovnice se spojovaly a jejich tok se zužoval dolů po stěně až k místu, kde troll seděl. Nakonec se změnili v pouhých pár výrazů, které jakoby se pohybovaly a zářily z vlastní vůle. Byla to matematika bez čísel, jasná jako blesk. Nakonec všechno vyústilo v jediném symbolu a ten symbol byl rovná se. Rovná se čemu? Čemu se to rovná? Jinovatka mizela a s ní i výpočty. Potroublo vyšel ven. Navážka seděl v kaluži vody a kolem něj se tísnil zástup čumilů. Vy jste mu někdo nemohli donést deku nebo něco? Jaký si tlustok zachrochtal. Cože? Kdo by ještě použil deku, když ji na sobě měl trál? Aha, no, to je pravda, přitívil potroublo. Podíval se na pět děr v navážkově hrudním pancíři. Byly přesně ve výši trpasličí hlavy. Mohl byste sem na okamžik? Tlustok se samolibě usmál na své přátele a vykulil se ku předu. Předpokládám, že vidíte ty díry v jeho pancíři, že? Kolík ASP byl zkušený veterán, dokázal přežít. Stejně jako dokáží krysy a hmyz vytušit zemětřesení dlouho před prvními otřesy půdy, kolík naprosto spolehlivě poznal, že se něco ošklivého semele na ulici. Potroublo byl příliš milý. Když začne být trpaslík takhle milý, znamená to, že se šetří, aby mohl být o něco později od to ošklivější. No, tak je, abych raději i... No, no šel za, za obchodím. prohlásil nahlas ať se picnu a začal i s vozíkem couvat. Já nemám nic proti zrpažlíkům, aby bylo jasno... Vysvětlová hlasitě tlustý muž. Rozumíte, trpajzlíci jsou pro mě fakticky skoro jako lidi. No prostě takový jako kratší lidi. Ale trolové, no tak to je něco jiného. Ty jsou jiný než my, že jo? Promiňte, promiňte, dovolili byste laskavě? Dovolíte, prosím, já spěchám. Drmolil kolík a jeho vozík nabíral rychlost způsobem, jakým to většinou dokážou jen vozidla, která mají dvě sedadla a liščí chvost na rádiové anténě. Máte moc pěkný kabát, pokračoval potroublo. Kolíkův vozík se za skřípěním řízl zatáčku a po dvou kolech zmizel za rohem. Je to fakticky moc pěkný kabát. Eh, víte, co byste měl udělat s takovým krásným kabátem? Muževo čelo se nechápavě nakrčilo. Okamžitě si ho sundat a dát ho tomu tralovi? I ty malý, hnusný, muž chytil potroubla za pod krkem a pozvedl ho. Trpaslíkova ruka byla jako blesk. Ozvalo se tiché za skřípění kovu. Muž a trpaslík pak na několik vteřin vytvořili zajímavou, absolutně nehybnou skupinku. Potroublava tvář byla ve stejné vyši jako tvář tlustého muže a trpaslík teď se zájmem pozoroval, jak se prasečí očka zalévají slzami. Teď mě pološ! pomalu. Když se leknu, obvykle nekontrolovaně škobo rukama i nohama. Muž udělal přesně to, co se po něm chtělo. Tak a teď si vysvlečka bát? Dobře, pomalu ho padej Díky. U, vaše sekera. Sekera? Jaká sekera? Jo, moje sekera. A víte, že jsem si ani neuvědomil, že ji tady takhle držím? Hm, moje sekera? No to je ale věc. Dlustěch se pokoušel stát co nejvíše na špičkách a s očí mu tekly slzy. Na té sekeře je jedna zajímavá věc. Víte, ona je to totiž vráčí sekera. Byl jsem tři roky po sobě mistrem plaskolepčí hory. Dokázal jsem mi během jediné vteřiny vytáhnout a rozpoltit proutek vzdálený 30 metrů s otečkou. A to mi ještě ten den nebylo nějak dobře. Měl jsem zlučníkový záchvat. Pak potroublo poodstoupil. Muž s výrazem nesmírné úlavy klesl na kolena. Potroublo přehodil plášť na Naváškovi přes ramena. Tak pod, postav se, budeme domů. Troll A kolik to ukazují o prstu? Naváška na něj chvilku žoural. Dva a jeden. To bude stačit. Ale jespoň pro začátek. Pan Gouda se podíval přes bar na kapitána Elánea, který už se skoro hodinu nepohnul. Hospoda u Kbelíku znala těžké pijáky, kteří byli bez radosti, ale s pevným odhodláním už nikdy se nedostat do stavu střízlivosti. Ale tohle bylo něco nového. Dělalo mu to starosti. Nechtěl mít ve svém podniku mrtvého. V místnosti nikdo jiný nebyl. Pověsil zástěru na věšák a rozběhl se na strážnici do pseudopolského dvora. Kousek ode dveří se srazil s Karotkou a strážnicí Anguou. <tějí vás> to jsem rád, že potkávám zrovna vás, desátníků Karotko. Měl by jít se mnou. Jde o kapitána Elania. Co je s ním? Nevím, strašně se opil. Já myslel, že už toho nechal. No, podle toho, co jsem viděl já, ja? tak jste se trochu spletl. Zatím, kde si poblíž ulice v Kamenolomu. Kam jdeme? Musím najít někoho, kdo by se na tebe podíval. Ne, trolý doktor. Musí tady přece být někdo, kdo ví, jak ti to zaplácnout rychle cim cementem, nebo jak to děláte. Mělo by to takhle sáknout? Nevím, nikdy předtím nesáknul. Kde my jsme? Nevím, nikdy předtím jsem tady nebyl. Tahle oblast ležela po větru od ohrad pro dobytek a prostoru jatek. To znamená, že byla neobyvatelná pro většinu obyvatel Angmorporku svým kontrolů. Pro troly byly totiž organické pachy a vůně stejně důležité a zachytitelné jako pro lidi například pach žuly. Vyprávil se starý vtip. Víte, že trolové bydlí hned u jatek? Jo, a co ten smrad? No, zdá se, že to krávám ani prasatům nevadí. Což byla pitomost. Trolové nejsou cítit. Troly cítí zase jenom trolové. Okolní budovy vypadaly nezvykle. Byly postaveny pro lidi, ale obývaly je trolové. To v praxi znamenalo, že vykopali dveře a vstupní otvory rozšířili a zatloukli všechna okna. Pořád ještě byl den. Po trolech zatím nebylo ani památky. Tak pojď ty hramatlokou, řekl potroublo a postrkoval kolegu jako tlačný remorkér cisternovou loď. A troublo? No? Ty, trpaslík, ty tady ulice v kamenolomu. Oni tebe najdou tady, ty ve velké trable. Jsme městská stráž? Chryzopras ten nedá ani koprolit na to. V jedných dveřích se objevila trolí tvář, pak ve druhých a dalších. To, o čem si potroublo, myslel, že je to hromada suti, se proměnilo v trola. Najednou byly trolové všude. Jsem člen hlídky, pomyslel si potroublo. Alespoň tak to říkal seržant tračník: Přestaňte být trpaslíkem a staňte se členem hlídky. A já jsem hlídka. Ne trpaslík. Jsem člen městské stráže noční hlídka. Dali mi odznak, který má tvar štítu. Nosím odznak. Přál bych se být mnohem větší. Elánios seděl tiše v rohu hospody u kbelíku. Před ním na stole ležely nějaké papíry a hrst kovových předmětů, ale on opíral pohled na svou pěst. Měli položenou na stole a klouby svíral tak pevně, že mu zběleli. Kapitáne Elánie, Řekl Karotka a zamával mu rukou před očima. Žádná odpověď. Kolik toho měl? O dvě skleničky whisky, nic víc? To by s ním nemělo něco takového udělat, a někdy by plnalačný žaludek. Angua ukázala na hrdlo láhve, které vyčnívalo Elániovi z kapsy. Myslím, že neplnalačný žaludek. Myslím, že si do něj nejdříve nalil nějaký alkohol. Kapitáne Elánie? Zkusil to Karotka znovu. Co to drží v ruce? No, to nevím. Je to špatné, ještě nikdy předtím jsem ho takhle neviděl. No, tak pojď, ty vezmi jeho věci, já vezmu kapitána. Nezaplatil svoje pití, upozornili hospodský Gouda. Angu a s Karotkou se na něj jako na pobel podívali. Napíše mi to na účet podniku, nabídl se rychle hospodský. Kolem potroubla se vytvořila stěna trolů. Mohli bychom to klidně nazvat nějak jinak, ale tohle je docela výstižné. Zatím se tvářili spíše překvapeně než výhružně, podobně jako by se tvářila smečka psů, kdyby mezi svými boudami zastihla kočku. Jakmile si ale nakonec zvyknou na myšlenku, že potroubla skutečně existuje, bude jen otázkou času, kdy se jejich přístup k němu radikálně změní. Nakonec jeden z nich řekl, e, co on, no, co? On mu slídka stejně jako já, odpověděl Naváška. On trpáslík, on hlídko. on má si ta tvář, já vím to. Mohutný prst trčil po troubla dozad. Kruh telů se začal pomalu stahovat. Já počítám do deset, řekl Naváška. Pak on, každý troll, který nepůjde starat o svůj trollý věc, bude troll, co lituje. Ty, nabáška, ozval se najednou jeden zvláště rozložitý troll. Každý ví, ty hloupý troll, ty jdeš hlídka, protože ty hloupý troll, ty neumíš počítat ani do... Třesk! Jeden, řekl naváška. dva, tři, čtyři, pět, šest. Ležící troll udiveně zvedl hlavu. Ten naváška, on počítá. Ozvalo se zabzučení a do stěny nedaleko naváškové hlavy narazela sekera. Ulicí se blížila skupina trpaslíků s velmi soustředěnými a nepřátelskými výrazy. Trolové se rozprchli. Potroublo vyběhl trpaslíkům stříc. Co tady děláte? To jste se zbláznili nebo čo? Jeden z trpaslíků ukázal třesoucím se prstem na davážku. Co je tahle? To je mož hlídky. No, mě to připadá jako trol. Na něj. Potroublok okrot ustoupil a v rukou se mu jako zázrakem objevila sekera. Znamte silnou ruko, A co vám jde? Co se to děje? Tak, aby svěděl, muži hlídky. Hlídka říká, že znovu zrada kladivbuše zabil trol. Oni toho trola našli. Ne, to není. Za potroublem se ozvaly nějaké zvuky. Trolové se vrátili a tentokrát byli ozbrojeni. Navážka se otočil a pohrozil jim prstem. Jediný troll jeden se pohne a já začnu počítat. Klanibuše zabil člověk. Kapitán Eláliu si myslí. Hehe, hlídka přijela trola, už klíbl se jeden trpaslík. Zatracení Balvaní. Prachožrouti, žrouti, monoliti. Kryso žrouti. Jsem muž hlídky teprve balí čas a už mám vás, Vitrolovi, až po svůj krk. Co vy myslíte, člověkové řeknou? Oni řeknou, to jsou hloupí etnikovi. Oni nevědí, jak chovat ve velké město. Chodí kolem, mávají obušek a chtějí všechny udeřit do té hlavy. My jsme hlídka. Naší povinností je hlídat klid a mír. He, výborně. Tak běžte a pohlídejte ho někde tak dlouho, dokud ho nebudeme potřebovat. Tady ne, Koumské údolí, řekl navážka. Badejď, vykřikl nějaký trpaslík na konci zástupu. Tentokrát vás dobře vidíme. Jedním koncem ulice sem proudili trpaslíci, druhým zase trolové. Co by asi udělal v takové situaci? Desátník, Karotka. On říká: Vy špatní lidi, vy mě zlobíte, přestaňte hned, nebo je zle. A oni se potom seberou a půjdou pryč, co? Jo. A co by se stalo, kdybychom to zkusili my? Museli bychom hledat naše hlava v příkop u cesty. Myslím, že máš pravdu. Vidíš tam ta ulička? Moc pěkná ulička. Ona říká: Vítám vás, vy ve přeslabě. 250 a 64 a 8 a 2 a 1 ku jedné. Skočte sem a prohlížejte mě. Od naváškové helmy se odrazil obušek. Zdraj! Oba strážní vyrazili směrem k uličce. Momentálně zaskočené armády je okamžik pozorovali a pak všechny spory pro jeden okamžik zapomenuty je začaly pronásledovat. Kam ona vede? Hlavně vede pryč, mordtev, co nás pronásledujou. To se mi líbí. Pro následovatelé, kteří dorazili k uličce široké sotva, tak aby jí prošel troll, si najednou uvědomili, že se strkají a mačkají se svými smrtelnými nepřáteli, začali se prát mezi sebou. Došlo k nejrychlejšímu, nejošklivějšímu a především nejosobnějšímu boji, jaký se ve městě vůbec kdy odehrál. Potroublu mávl na navážku, aby zastavil a sám opatrně vystrčil hlavu za roh. Hmm, myslím, že jsme bezpečí. Jediné, co teď musíme udělat, je vylézt na druhém konci téhle ulice a vrátit se na strážnici, jo? Obrátil se, jenže navážka za ním nebyl. Udělal jeden krok kupředu a dočasně zmizel z lidského světa.